Такого Матвій не сподівався. І як же йому тепер пити, коли там діло? До всього, як валить звичай, коли той поставить, не можна й собі відмовитись. А тут і шеляга нема за душею, але нічого не вдієш, зістатися треба. Одна чарка, друга. Голоси піднялися, на щоках збільшились рум'янці. Староста підсунувся ближче до Матвія, дихав йому сливе під ніс і казав. Та, що й казати, діло справне, видно одразу, криницю оправити. Чому ні? Хоча я і не беру там води, але все-таки іншим придасться. Хороша річ, добра річ, золота річ. Що вже її наші люди не напоправлялися, не нагатилися, і що її не попоклинуть, а все ніяк не можуть до людського, до богоподібного образу довести? Пан, бувало, кожної весни привозив пару хур хворосту і гатив те багно. Та де там? Нікому не вдавалося його загатити І не тому, що не вміли, боронь Боже, не тому, а тому, що ніхто не хотів перший почати. Е, думає, всі мовчать. Чого я маю наперед пертися? І так було. А тепер ви ось хочете. Добре. І зробімо ось як. Ми зробимо сход... «Прийдете ви, ще там хтось, скажемо, дядько Стратон, я вийду і скажу, так і так, люди добрі, маємо ми от у себе нових громадян». Правда, шкоду вони нам учинили, землю під самим, так сказати, носом викупили. Ну, але люди вони, як не кажіть свої тутешні, православні, як і ми, хахли. Дехто їм боронить доступу до води, але ж бійтеся Бога. Вода – річ Божа, і хіба ж можна людям води не дати? Тож ми не татари і не зувіри якісь, але коли вже так вам хочеться, то зробимо ось що. Бачите, яка та криниця? Іде баба відро води дістати, мусить усі грішні місця показати, щоб не підмочити спідниці. Так от хай ті наші нові громадяни наб'ють отам у нас під горою каменю, хай підвезуть, а ми їм поможемо і зробимо криницю, що хоч самий цар бери з неї воду. Чи добре кажу? І тоді всі крикнуть в один голос Правильно, добре, і зробимо, і вам ніхто ніколи не буде більше перечити. Е, чоловіче божий, нашу людину треба знати, а це золота людина, що й казати. Так дай бо здоровля. На здоровля. каже Матвій і далі мнеться. Я, як то кажуть, старостом, Ідучи до вас, не сподівався, і так навіть, як то кажуть, «Но-но-но, знаємо, знаємо, що там? От просто ви у мене, а я у вас. Сьогодні ви до мене, завтра я до вас. По-старому, як то кажуть, звичую, та по-доброму, та по-християнському. Добре, що ви наважились та зайшли. А то все думаю, от приїхали, і ані тобі носа ніхто не покаже. І якось воно було трохи дивно, як-не-як, а все-таки я тут якийсь староста». Ні? Ну, але тепер усе добре. Тепер у нас піде. Тепер піде. А тоді і про церкву, і про школу готорили. Народ є народ. Частувалися і частувалися. Матвій з болем серця випивав кожну чарку. Не подобається йому таке наше ставлення. Та що вже тут поробиш? Староста показався і добрячим, і простодушним хитряком, який коли кому і пошкодить, то найбільше собі. Тому й хатинка в нього ось така, тому й долівка земляна, і віконця та маленькі. Але почастувалися гаразд, як Бог наказав. Розходились також, як Бог наказав, сьогодні у себе, завтра у кума. І сталося, як казав староста криниця, прийняла богочоловічий образ, і дерманці брали вільну воду, скільки потребували, і по всі дні свого життя. А там і жнива. Перші жнива на новому місці. Озимина ще засіяна паном, і припала вона до ділянки Івана Кушки, Матвія та Стратона. Ділили стосовно до кількості десятин, але йшла сварня, як звичайно. В одному місці полеглиця, в іншому випріло. Матвіїві лишили дебільш полеглицю, але він махнув на все рукою, хай, аби вже скорше з ними розв'язатися. Збиратиму лише, коли вже сам посію. По жнивах одразу оранка, сівба озимого до кінчення будівель. Праця кипить далі, сонце встає, люди встають, сонце лягає, а люди не лягають, а несуть свої потомлені руки за темна додому, щоб і собі лягти. Таке воно життя».